Merkialdiak. Bai esan? Miren, Iñaki naiz. Jupa Inaki, zer nahi duzu? Beira, arratsaldean erosketak egitera joanen naiz. Zer erosi behar duzu ba? Esan kale kalena guzian dagoen kirolden da batean, Merkialdiak jarri dituztela eta aprobetxatu nahi dut, mendirako arropa erosteko. Merkealdia kirolden da batean. Bai, nire harrikiuta gelditu naiz, baina, ba, pentsatu dudotagian, zuk ere erosinaiko duzula zerbait, eta horregatik ditu dizut. Bai, bai, oso ongi, nire zurekin joanen naiz. Zer horretan geldituko gara? Ba, bostetan autobus geltokian, ongi? Primeraan? Arratxaldera arteba. Bai, agur.